Гуркоту і гамору. Потяг призупинився на глухому полустанку, Довкіл глупа ніч. Я вистрибнув з вагона і попрямував до вокзалу. Дерев'яна споруда, Наспіх зведена на місці, Спалений під час війни кам'яниці, Тепер уже не була схожа на брудний сарай. Такою здалася вона мені того повоєнного року, Коли я вперше приїхав сюди. Очікуючи світанку, люди вже не валялися на дощаній підлозі, а сиділи на лавах і, головне, по закопченій стелі не повзали з граєми смердючій блощиці, стрибаючи, мов, парашутисти на тіла стомлених пасажирів. Базар був поруч з вокзалом. Вранці я знайшов там бабусиного односельця, який зголосився відвести мене до Вільхового. Як тільки впорається зі своїми справами. І десь о півдні ми рушили в дорогу. До села було дванадцять верст. Я сівся на пахуче сіно, що ним був умощений віз. Охлялий мерен чвалав повільно, дідок раз по раз легенько підганяв його батюшком і вів зі мною неквапливу розмову. І до кого ж це ти. Приїхав аж із самого Києва, випитував мене, до бабусі. Це добре, старих треба хоч зрідка провідувати. А хто ж твоя бабуся? Чи бува не Куркуленчиха Гапка? Так, її звати Агафія. Тільки чому ви кажете на неї Куркуленчиха, здивувався я? Тому що вона одноосібниця? Але ж, а ти сам розпитай її про це, ухильно відповів дідок. Так її у нас здавна кличуть. До села ми дісталися вже далеко по обіді. Слідом за возом вулицею бігли дітлахи і, тикаючи на мене пальцями, вигукували. Диви у спідніх, одяг під штаники, ха-ха-ха. Я гадав, що моє столичне вбрання справить тут на всіх гарне враження. Вирядився в білі штани і парусинові черевики, змащені розчином зубного порошку на молоці, аби довше не забруднювались. Так одяглися влітку в Києві чоловіки. А вийшло навпаки. Селюки сприйняли, наче я приїхав до них у спідніх довелося заховати подалі свої святкові шати і не висовуватися в них на вулицю. Бабуся навіть не схотіла розмовляти зі мною про те, чому її прозвали Куркуленчихою. «Бо люди дурні», – коротко пояснила вона. «Правду мені, – повідала її подруга Єфросинія, або по вуличному – Пріська, бабка-одиначка, яка сприйняла мене наче рідного». Щедро пригощала мало не щодня навіть яблуками. Де вона їх брала, не знаю. Селяни повирубували на своїх присадибних ділянках майже всі фруктові дерева, бо на них наклали податок. Особливо подобалась мені її гуслянка – ряженка з коричневою пінкою, яку вона іноді приносила в глечику. Зачалася ця історія ще на порозі століття. Гафійка була пізньою дитиною заможних батьків. Усього мали вони вдосталь. Простора хата, земля, город, на подвір'ї рохкали підсвинки, гекали гуси, кохкали качки, у хліві мукали корови. Не дав Господь їм лише наслідника. Священник порадив жінці піти в Почаївську лавру і вклонитися в Успенському соборі чудотворній іконі Богородиці. Відтоді щаслива на матір щодня годинами простоювала в церкві перед образами святих, обійшла всі довколишні монастирі, збиралася і свою доню віддати служінню Богові. Однак чоловік не дозволив, рішуче наполягав, щоб та продовжила їхній рід. Агафія виросла відчуженою, уникала подруг і розваг, не ходила на вечорниці. Тільки молилася, співала з матусею Акафісти, читала книжки про життя святих.